Стань на місце системи. Тебе можна без шкоди для себе карати на повну катушку. І разом з тим ти тепер величина достатня, щоб від маніпуляцій з тобою йшов резонанс, проте повністю ізольована, щоб викликати якісь негативні наслідки. Тому відповідати тобі, не лише за всі нерозкриті убивства останніх десяти років, а, схоже, взагалі за всі гріхи. Мислимі і немислимі. Ти офіційно колишній найманець про це вже заявили з екрану. Сам придумав. Вони пояснили. Наповну старався Петру. Не тупаки, між іншим. Компетентні люди оцей шишка – у сфері міжнародної діяльності знана у світі людина. Він... Гаразд. Можеш не розпинатися, перебував да. Богдан. Що далі? У чому зиск цих людей? Я їм навіщо здався? У весь цей день Дон Маріо сидів мовчки, прокручуючи в грубих пальцях сигару. І роздивлявся міські пейзажі. Рауль зрештою... Зарулив на платну стоянку біля готелю та заглушив двигун. Подальші дії напряму залежали від того, як вдасться домовитися з полоненним. Їм потрібна річ, якою ти володієш. Рауль відкрив ноутбук, і Богдан побачив чітке зображення половини срібної монети, яку наче розрубали сокирою. Віддалено вона нагадувала знайдену ним на початку осені з тією лише різницею, що ця не понищена від довго лежання в землі. Його половина була деформована, не блищала і напис на краю дель на силу розрізнялася. На цій взагалі писалося латиною «Антоніо», після чого – Залишалися ще дві цифри один та дев'ять. Разом виходило Антоніо дель Боска. І, враховуючи наявність схожих на число двох горбків перед написом на власній знахідці, слід було припустити дату 1900. Якийсь? Звідки ви взяли, що воно у мене? От цього, що зображено тут, у тебе бути не може. Ця половина у нього. Петро кивнув головою у бік намаріо А ось ти, він так вважає, володієш іншою частиною, зображень якої не існує взагалі. Тому що зникла вона дуже давно. Цей чоловік, ще раз кажу тобі, поважна і могутня людина, і він упевнений, що шукає саме річ, яку ти виставив на сайті чорних копачів близько місяця тому. Тепер Богдан говорив обережно, думаючи над кожним словом. Я не виставляв нічого, жодних зображень, але, можливо, Богдане. Петро пильно подивився на нього. Я б не радив тобі, випробувати їхнє терпіння. За будь-яких обставин, розклад, який вони пропонують, для тебе кращий, аніж той, що світить без них. Віддай цю штуку, і він допоможе. Як знати, – покитав головою бранець. Я ладний віддати, що завгодно, аби врятуватися. Це правда. От тільки де гарантія? Що у мене не заберутьє, давши при цьому копняка підзад. Навіщо їм зайвий клопіт? Легше перетнути кордон без вантажу, з яким запросто можна загриміти заграти. А я тепер саме такий вантаж. Тож нехай не думать, що з мене можна глузувати. Вбити неважко, але мені за великим рахунком без різниці, хто це зробить. Потрібні гарантії. Так і перекажи йому. Іспанська мова звучала недовго, після чого Петро знову звернувся до полоненого. Він сказав, що розуміє твою недовіру, але насамперед повинен переконатися, чи друга половина справді в тебе. Опиши її, а ще краще намалюй. Ти ж профі. Отже, розумієш, які дрібниці потрібно врахувати. До речі, він питає, чи ти справді чорний археолог, а заразом просить пояснити, чому не маєш алібі на момент злочину, про який йдеться. Просить сказати правду. «Я не чорний археолог», – сказав Богдан, – «історик за фахом». Він каже, що самовільні розкопки з метою збагачення незаконні будь-де, у тому числі в Аргентині, де багато хто й досі намагається робити бізнес на скарбах інків. Кожна держава переслідує за таку діяльність. А у нас взагалі не держава так і поясни йому, зауважив Богдан. У нас об'єднання кланів які створюють вигідні для себе закони і унеможливлюють таким чином нормальне існування інших людей. Тому вони змушені виживати в обхід законів. Не порушиш – не виживеш. Так робив і я. Та й ти сам, напевно, коли ще не був аргентинцем. Богданова посмішка на цих словах вийшла глузливою, а злість так і струменіла поміж словами, що не могло сховатися від пильного латиноамериканця. Це спосіб наш існування в тлумачому, а розстріл у нірвані застав мене саме за розкопками в лісі, якщо для нього принципово можу показати, що правда це не близько. До речі, а танк першої світової йому не потрібен часом. Щось промайнуло в очах Дона Маріо, наче зійшлися кінці, які й мали відповідати один одному. Вони перекинулися кількома словами з Раулем, після чого той під диктовку Богдана набрав на клавіатурі ноутбука електронну адресу. Це одна з моїх поштових скриньок. Таємна, не пов'язана до інших, суто для незаконного, як ви кажете, бізнесу. Відкривай. Там є зображення. Ось. Треба було бачити очі Дельбоски, коли той вчепився в монітор, тягнучий пристрій на себе. Погляд палав, і Богдан міг заприсягтися для цієї людини, Одразу припинило існувати геть усе. Грубі пальці мало не зламали панель, а голос звучав переможно і урочисто, хоч говорив патрон сам до себе, зрештою він скаменувся. Дон Маріо хоче почути, за яких обставин Дублон потрапив до тебе. Розповідає все, що можеш. Восени я проводив розкопки на Білозанщині. Якщо відкриєте карту, покажу де саме. В одному місці спрацював детектор, почав копати. Знайшов оце. Намагався визначити походження та цінність, але нічого не вийшло. Зрозумів лише, що це частина монети, причому, швидше за все, розділена навмисно. Те, що такої не знайшлося в жодному каталозі, наштовхнуло на думку про її надзвичайну рідкість і, можливо, наявність у когось іншої частини. У такому випадку, сам розумієш, цінність її може сягати. Богдан красномовно звів очі. «Дельбоска лише поїдав очима свого бранця. Грауль та Хорхе мовчали». Хоч би якою була її реальна цінність, вона не більша за твоє життя. Дублону тебе? Читко і зрозуміло запитав дон Маріо, тиснувши в екран так, що було ясно і без Петрової допомоги. Скажіть йому, що у мене не про собі, звичайно, але захований надійно. Далі Патрон говорив, звертаючись виключно до Богдана. Рубезний палець при цьому щораз тицяв у його груди, доповнюючи без того багату міміку. Не треба так сильно, попросив полонений. Нехай не товче, віддам цю штуку, але тільки на тому боці. Коли буду за кордоном, коли у Південній Америці опинюся, це остаточно. Хочете – вбивайте зараз, нічого більше не скажу. Петро лиш розгублено кліпав очима, не наважуючись почати переклад. Якщо він збирається вчинити зі мною чесно, немає жодних проблем. Один з його людей нехай залишиться тут, і вже на тім боці я вкажу точне місце схову. Знайде одразу і привезе йому, бодай двома днями пізніше» і ніхто не заважатиме цьому мафіозі забити мене, якщо виявиться раптом, що я блефую. Вислухавши, Дельбоска не розгнівався, навпаки, говорив впевнено та спокійно. Він каже, що не звик до недовіри, і слово Дельбоски має вагу не лише в Аргентині, наповну старався Петро, а й далеко за її межами». «Дублон за жодних обставин, він не збирається перевозити власноруч, але твоя поступливість значно б спростила процедуру і зберегла час. Якщо бажає зекономити час, нехай командує вирушати вже, дивлячись йому в очі, мало не по складах промовив Богдан. А у цій країні, повірте, Слово не варте нічого, навіть таке, як його. Тут, спокон віку, одна суцільна брехня. Можете повірити мені, як історику. Все це остаточно. Розумію, над ним не нависає смерть, але нехай якось спробує стати на моє місце. Більше Дон Маріо навіть не глянув на нього, натомість, Дав коротку команду Хорхе, і машина рушила далі. За годину вони зупинилися у маленькому, але дорогому приватному готелі, і коли остаточно смерклося, а чергова пішла, стрільця провели до кімнат. Битту годину Богдан мився під пильним поглядом Хорхе та Рауля і жадібно їв, принесене з ресторану. У весь цей час патрон не менш жадібно вивчав матеріали, пов'язані з його особою, звіряв зображення зі зробленими щойно за допомогою камери, усвідомивши нарешті, що це все-таки не наші. Богдан розкрився і розповідав усе, про що питали, додаючи нерідко від себе, і усіма силами намагався довести прибульцям, що він не кровожерливий маньяк. Зрештою Дельбоска повірив і тепер лише хитав головою, дивуючись не так бажанню державних мужів навісити на зручний об'єкт усе, що було як елементарні відсутності у останніх здорового глузду у намаганнях скористатися випадком. На нього вихудлого та знесиленого колишнього вчителя, що ледве тримався на ногах, система не на жарт намірилася навісити вагони різноманітного бруду, вчепити всі свої проблеми мислими і немислими, щиро припускаючи, що останній потягне із собою увесь цей скарб у небуття. А за останні два дні у провладних ЗМІ навіть двічі промайнуло припущення щодо портретної схожості зі стрільцем міфічного шпигуна, на якого намагалися перекласти прорахунки політиків та полководців у війні. Навіть не належащи до цього народу, Дон Маріо чудово розумів психологію та механізм подібних речей. Якби через два дні після виносу трупів з Нірвани варебруса назвали ворожим агентом, це виглядало б нісенітницею. Тому почали з малого. Спочатку приписали невдасі ще кілька схожих убивств, потім давню причетність до кримінальних структур. Далі, коли образ стрільця почав набувати. У сприйнятті натопу дедалі демонічніших образів, перетворюючись з напівголодного зацького вчителя, якому зірвало дах на запеклого киллера, пов'язаного невідомо з ким, на нього і вже вішилися речі на кшталт торгівлі зброєю, наркотиками і навіть, як з'ясувалося, державної зради. «У нас так є», – знизав плечима Петро, – «як дорвуться до можливості, рептимуть лопатою, хоч про що б йшлося, Не зупиняться і бути тепер нашому батькові винним, хто знав чому, а справжніх винуватців тим часом трохи порятувати вдасться, на задній план відсунути, поки забудеться». Не безкоштовно, як ви розумієте. Дель Боска лише вражено хитав головою. Те, що відбувалося тут, не йшло в жодне порівняння з найгіршими часами його рідної країни. Тут грубо і примітивно продавалося все: честь, сумління, здоровий глуст. Тут справді жив дивний народ. Ці люди могли місяцями стояти на морозі під кулями силовиків і йти проти зброї ненависної старої влади з бруківкою, віддаючи сотні життів, а потім спокійно сидіти перед телевізором, спостерігаючи, як до нового апарату приходять ті самі, а у політиці та суспільному житті міняються лише назви. Сила будь-якої нації не в екстремізмі, а у послідовності і здатності доводити до кінця бодай щось. Тут терпіли до останнього. Потім під гарячу руку масштабно і радикально хапалися за все одразу, а далі сварилися, наче лебідь рах та щука, грузно чи в болоті, і кидаючи розпочати на півдорозі. Досвід та інтуїція підказували Дону Марію що спробувати натиснути на стрільця хибний шлях. Цій людині за великим рахунком нічого втрачати. Окрім того, Богдан випадав із загальної картини, суть якої – патрон, зрозумів добре. Такий йтиме до кінця, хоч про що б ішлося, потворну систему своєї країни чи чужого заїжджого боса. І що довше вони спілкувалися, то доцільнішим здавався йому шлях, запропонований бранцем. До того ж ситуація однаково змушувала вичекати. Інерція руху, створена спробами упіймати стрільця, саме зараз сягнула апогею. Об'єкт полювання наразі зник, отже невдовзі все вляжеться. Зміниться ситуація в країні, стане безпечніше. До того ж, невідомою залишалася доля Бастіона. Якщо його взяли, існувала теоретична ймовірність того, що його походження вдасться визначити, і діяльність стрільця пов'яжуть з латиноамериканськими туристами, яких кинуться шукати. Богдан спав тринадцять годин поспіль. Коли у безпросвітних перспективах настає, бодай, якесь зрушення, людина відживає морально, нехай навіть зміни на краще не такі вже й помітні. Він насолоджувався, п'ючи каву, і на відміну від своїх рятівників та поневолювачів, не намагався скласти їхній психологічний портрет, аби прорахувати – свою подальшу долю. Він питає, що ти думаєш як фахівець про те, яким чином ця річ потрапила в землю, не давав спокою Петро, щораз перекладаючи нові запитання патрона. Можливо, щось дасться дізнатися про людину, яка володіла дублоном. Можу лише поділитися деякими припущеннями, замислився Богдан. Пару років тому Мені вдалося встановити факт існування та скласти карту залізничної гілки, збудованої ще австро-угорцями у XIX столітті. За часів Першої світової, гадаю, вона відігравала стратегічну роль у перевезенні техніки та живої сили. Потім була розібрана новою владою і перевезена в інше місце – і шукав я аж ніяк не вашу монету. «Що ж ти шукав?» – поцікавився Дельбоска. «Підземні склади, техніку тих часів, амуніцію» – розвів руками Богдан. Усе це на нелегальному ринку має цінність. Це не мій напрямок загалом, просто потрібні були гроші. Довелося зайнятися примітивним аби виправити ситуацію. Зазвичай я цікавлюся стародавньою історією. Того й втратив багато часу, знайшовши вашу монету, гадав старовинно і сподівався, що поруч є ще. І яким чином Дублон міг потрапити туди, запитав Дон Маріо, а що це взагалі таке, яка його історія, відповів запитанням Богдан. «Все-таки я історик, а не грабіжник, хоч ви не надто вірите. Якщо поділитись, то, можливо, мені вдасться вибудувати якусь пристойну гіпотезу». Все це Петро перекладав із завмиранням серця. Латинос був без перебільшення, могутньою людиною, мафіозі, хоч як банально звучало таке визначення – Дублон цікавив його понад усе. Задля отримання цієї залізячки і замислили небезпечну подорож. У намаганні розкрити механізм потрапляння монети на іншу півкулю випорснуть на поверхню старі таємниці, свідками яких стануть вони з Богданом. Серйозні таємниці, розголос такий небажаний. А що далі? Далі Богдана знищить. Це ясно, як Божий день. Щойно дублон опиниться в руках аргентинця і підтвердиться його достовірність. А він, Петро, існував примарний шанс бути приголобленим за вірну службу. Тільки навіщо комусь живий свідок? А яка цінність такого гіда – і перекладача, якщо їдесь остаточно з цієї країни. А вірних людей він, маючи гроші, знайде скільки завгодно. Той, хто звик справедливо вважати себе господарем життя, якби вмів читати думки, навряд чи погодився б з останньою, хоч у Петрових міркуваннях, безперечно знайшов би раціональне зерно. Відкинувшись на спинку, він переводив погляд з Богдана на Петра, зважуючи, варто чи ні торкатися таємниць, які виникли задовго до його народження. Намагання слабкими, тремтливими руками відчинити замок тривали недовго. Ключ на силу тримався в пальцях. Залізний стрижень зайшов у своє гніздо, де бував тисячі разів лише з четвертої спроби, а прокрутити однаково не вдавалося. О, Боже! З протилежного боку почали допомагати, але неузгоджені рухи обох не давали здійснити таку елементарну дію. Зрештою, Двері відчинилися. Вона виглядала ледь живою. Бліді губи ворушилися, і нещасна жінка лише хитала головою. Що? Що це означає? Що трапилось? Мені вже таке не розказували. Що означає твій вигляд? Скажи хоч слово. Мовчки бакула посунув на кухню і відчинив холодильник. Тупо водив очима по полицях, зачинив, дістав з комоду кухоль і попрямував до вітання. Там пішло швидше. Кришка не без зусиль відкрутилася і полковник налив повінця. Дружина мовчки, тамуючи жах в очах, Спостерігала. Спорожніла мало не вся пляшка, яку він вихилив одним духом. Лише після цього перевів подих. Як це розуміти. Що трапилося? Ти можеш сказати?» Мало не плакала вона. «Куди подівся твій телефон? Чому не відповідав? Знаєш, скільки разів я дзвонила? А знаєш, хто дзвонив мені?» «Не знаю», – повільно промовив слідчий, – «і знати не хочу. Не діставай, будь ласка». Порожній кухоля тривав місце у барі, і, не скидаючи брудних та мокрих черевиків, він пройшов далі в кімнату, де спав син. Майже дорослий, і разом з тим ще дитина. Думає, що все розуміє, і багато що може. Вірить, що попереду світле майбутнє, хоче жити, дихаючи на повні груди, та радіти життю. Наступною була кімната доньки. Ця ще зовсім маленька, хоч намагається здаватися діловою, коли не спить. Зараз біляве волосся розметалося по подусці, а губенята відкопилились, Переживаючи десятий сон, схоже, казково приємний. Відколи вдалося звільнитися від браслетів та вилізти з машини, його потягло сюди зі страшною силою. Понад усе, хотілося вживу побачити те, що намалювала уява в останню мить життя. Якби зацькована, Доведена до повного людина, який нічого втрачати. По-справжньому спустила б гачок. Найдорожчі та найприємніші ведіння відійшли б із ним у вічність. Зараз бакула, бачив у принципі те саме, проте сприймалося інакше. Що буде із ними далі? Невже отакі невинні? Вони перетворюються невдовзі на тих, хто схибнувся на примарних цінностях, готові перекусити горлянку іншим, байдуже спостерігаючи за стражданнями сторонньої людини, кинутої на призволяще. Невже таке можливо? Вони слухняні, розумні, здатні вбирати у себе все краще. Вільлються в біомасу, яка не хоче, і не може жити по-людськи. Зрештою, алкоголь таки вдарив у голову, і бакула заціпанів на стільчику поруч із ліжком доньки. Погляд глибоко запалих, змучених очей, що випромінювали біль та за застряг у спогадах. Позбутися цієї картинки не вдавалося, Веребрус повертався знов і знов. Той, хто стояв на краю загибелі, кого він сам збирався знищити, відкрив йому очі на долю власних дітей. Попередив. Тепер такого не станеться, тому що він, батько цих дітей, залишився живий, а отже зробить усе можливе і неможливе для того, щоб вони виросли, «Інакшими, аніж ті, що живуть поряд, інакшими, аніж він сам!» У горлі защепало. «Ти поясниш мені, бодай щось!» – не могла заспокоїтись дружина. «Чому мені дзвонить сам Барабаш і заявляє, що ти?» «Тому що дурний!» – незворушно пояснив Бакула. «Міски пропив. От і верзе дурниці. Дай телефон!» Його вже почало хитати, і дружина схопила за рукав куртки, допомагаючи дійти до кімнати, та він висмикнув руку. Телефон дай. Отримавши трубку, слідчий впав на диван і набрав номер. Відповіли одразу.